Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er fredag den 14. oktober, og denne morgen starter vi i USA, hvor inflationstallet for september sat gang i markedet torsdag. Vi skal også smut forbi USA's største bank, der har en dyster melding om, hvor meget markedet kan falde. Så skal vi høre lidt fra en af direktørerne i GN Stornord, der siger, at tilliden belastes, når man ikke leverer som forventet. Vi slutter af med en historie om de amerikanske bankaktier, der fløj op i, i markedet dagen før regnskaber. Du lytter til u Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Nye inflationstal sat gang i markedet. Torsdag eftermiddag kl. 14.30 dansk tid, kom de længe ventede amerikanske inflationstal for september. Inflationen i september lå på 8,2% hvilket var en smule over økonomernes estimat, som ifølge Bloomberg lå på 8,1 procent. Umiddelbart efter offentliggørelse, offentliggørelsen af inflationstallene begyndte C25-indekset at dykke. Indekset gik fra en stigning på 0,35 procent til et fald på 1,64 procent. Dog formåede indekset rette sig lidt op igen, før det lukkede i et fald på 0,7 procent i forhold til lukkeniveauet onsdag eftermiddag. Også de amerikanske marked reagerede på inflationstallene, da de åbnede kl. 15.30 dansk tid. De overraskende høje inflationstal spredte usikkerhed og sendte markederne i rødt ved åbningen. Senere rettede markedet sig dog op igen, og børserne i New York endte med grønne plusser torsdagen efter torsdagens handel efter seks handelsdage med fald. Det brede S&P 500-indeks vandt 2,6 procent, det teknologidominerede Nasdaq-indeks steg 2,2%, og det tunge Dow Jones-indeks steg 2,8% torsdag. USA's største bank med dyster melding. Det er svært at forestille sig, at den amerikanske økonomi kan lande blødt oven på de tiltag, som landets centralbank er i gang med at føre ud i livet i et forsøg på at dæmpe den stigende inflation. Dermed er der udsigt til recession og yderligere fald på de finansielle markeder. Sådan lyder det fra Jamie Dimon, topchef i storbanken J.P. Morgan, dagen før selskabets regnskab. Sådan lyder en historie fra MarketWire. Jamie Dimon sagde i Washington torsdag i forbindelse med en konference. Jeg ved ikke, om der kan komme en blød landing. Jeg tror det ikke, men måske... Den amerikanske centralbank Federal Reserve har over en række møder hævet renten i et forsøg på at tæmme den tiltagende inflation. Ved de seneste tre møder har der været tal om ekstraordinære store løft på 0,75 procent på Markedet forventer desuden, at centralbanken også ved det kommende møde i november vil hæve renten. Og banken kan ikke køle den rødglødende økonomi uden samtidig at bringe USA ind i en recession, lyder det for Jamie Dimon. Han åbner dog samtidig for, at der kan blive tale om en mild recession, men ikke desto mindre en recession. Han siger, at hvis det bliver en hård recession, så skal vi forvente, at markedet falder yderligere 20-30 GN Hearing Direktør. Tilliden belastes, når man ikke leverer som forventet. gn Action har været et gevaldigt stormvær på børsen i 2022, hvor kursen er blevet sendt ned med tæt på 70 Dermed har aktien været en af de absolut hårdest ramte af den aktuelle markedsturbulens. Efter mange år på stribe med solide prognoser og mange opjusteringer af forventningerne, har GN-koncernen dog, dog også haft det noget vanskeligere det seneste år. Det sker efter begge dele af deres forretning i oktober sidste år måtte nedjustere forventningerne inden for en måned. Gitte Podholm Abo, der er administrerende direktør hos GN Hering siger et interview med MarketWire i forbindelse med denne uges euha messe i Hanover i den tyske delstat, Neder-Sachsen. Jeg tror, at det altid er sådan, at det påvirker tilliden i markedet, hvis man ikke leverer som forventet. Det gør det generelt, og det gør det selvfølgelig også for os. I august i år var den så gal igen for GN. Her nedudstæder de igen forventningerne. Gitte Putholm-Abo vurderer, at tilstanden slet ikke er så kritisk, som nogen måske frygter. Hun siger, høreapparatsmarkedet er en modstandsdygtigt marked. Dels er det sådan, at næsten halvdelen af vores salg er med en eller anden form for tilskud. Særligt i Europa, men faktisk også mere og mere i USA med managed care. Amerikanske bank bankaktier fløj op dagen før regnskaber. De amerikanske bankaktier havde medvind i torsdagens handel forud for regnskaber fra tre af de af branchens giganter der lander fredag. Det er JP Morgan, Morgan Stanley og Citigroup, der fredag for alvor åbner den amerikanske regnskabsæson med deres kvartalstal. JP Morgan aktien steg 5,6%, mens Morgan Stanley steg 3,6% og Citigroup blev løftet 5,2%. Også blandt flere af de øvrige banker var der fremgang. Blandt andet Bank of America steg 6,1 procent, og Goldman Sachs steg 4 procent. Forud for regnskaberne holder markedet især øje med renteudviklingen, hvor investorerne skal afveje fordele og ulemper ved stigende renter. For bankerne betyder stigende renter udsigten til stigende indtægter, men omvendt kan tiltag fra centralbankerne også være med til at skubbe økonomien ind i recession, som ikke er til bankernes fordel. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på youinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.